Bueno, ni iratzen naiz, eta ni osasuna eskaduko bi mila eta hamalau nintzako. hanka zaurituta dago. Daukat, eskua erreta, olioarekin. Eta, eta e, lepoa, oza, sea, estarria daukat mina horrean. Horregatik osasuna. Bueno, ni handra naiz, eta bi mila mairuko gauztariko berenak bi mila lauko txarrena egizatzen esparudut. Nelidia naiz, eta osasuna e, eskatu dut e, urte honetan eta geratu urte, pasa, urte pasade pasaden urtean bezala. Luiz ma naiz eta nik nahi dudana edo eskatzen dudana lan honen bat aurkitzea. <laughs> bueno, ni itziar naiz eta aukteen e, iluzioa eta lana eta osasuna. Eska, eskatzen du. Kaixo, ni mamen naiz ni eskatuko nizkioke e, urte honi bigausa, e, osasuna eta lana eta horrekin ja dena izaten duzu orduan. Or, nahikoa izango da horrekin. Ni Karol naiz eta eskatzen dizkio e, batez ere osasuna eta sorrientasuna. Ni Mari Carmen naiz eta Bibila eta Mailu ama Laurako eskatuko dio osasuna eta lana. Ni garbine naiz dauro eh, urte ditu eta mm. eta Venezuela bizi nin zen eta orain haeka ikaste.